الحمد لله رب العالمين وصليه وسلم وعلى أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بارماندهم من دير سنة دياشم في أرن ابن عباسد رضي الله عنه, بيشتين الله عنه من بيشتين إباداتي تفارت شليمي كيشتة إباداتي فى رضي الله عنه إباداتي بارماند أن القرآن ستار إشتا توهيده zdafjal ibadet ni quran ibadet ar rab ta allahut arabri nday allahut ndashrim nday allahut e kishte qellimin nisimin e allahut subhanahu wa taala nisimin e allahut xhalla wala se qonjo arabet çuhet tauhid menjso allahun ja me considero allahut xhalla wala ja e dakik konsiderimi allahut subhanahu wa taala nuk es vetem fjal sikur qes e njohme te musliman te po folite avami, të njësë të tjeshtë nuk është vetëm me thonë një por Allahun dush me konsideru një në, me gjdo pjesë të trupit tanë me gjdo pjesë të trupit tanë dhe me gjdo gjdo që egzistën në këtë dunia në robit që ka livje dhe e ka për si për ata e ka mbiveti, e ka për obligim me konsideru Allahun subhanehu e tala një pa tjetër dhe për ta përmentëm shumë prej argumenteve orën tjetër qëka do më thonë kjo ibadet? qëka do më thonë kjo ibadet? Ibn Taymiyyah, rahimahullah, këni ibn Taymiyyah, rahimahullah, e ka dhani që defendisyon që i njofën muslimant, ka thonë ibadet ësht ismën gjamiën lë kulli ma juhibbuhu Allahu wa jërdaqë. E mërë që prëmlejë që dhëtë gjënë që Allahu pëllqen dhe dhëshirën. Dënë, min l-ejmali wa l-eqwali, prej dhejprave edhe fjallve, që al dhahirati u el batineti prej jasht edhe prej mrenda na kena vepra prej jasht kena vepra prej mrenda ato vepra që Allahu është bo razi nami baje, janë ibadet ato vepra që Allahu është i knasht i pajtum prej neve ajo konsiderot ibadet do më thonë nuk është kusht me thanë i bëndemi e kështu pa dushme ditë pa tjetër se na kemi fjalë edhe kemi vepra kemi të mrenqëmën, kemi të jashtëmën këtu katër sene duhet me më qenë në pajtim më ata që Allahu ka urdhën. Kue marrin veshë në atë pajtim të Allahut? E marrin veshë në Quran, Sunet e Allah, pra fjalt, dhe kështu më rakhë. E marrin veshë në qëllimin e Allahu subhenu e ta'alë. Pra fjallët, edhe dhejprat, e mrençmja, edhe jashnja, e johëm dhudë më qenë në pajtim më ata që Allahu ka dasht, ka tjetër. Dhe kjo konsiderot ibadet. Pra Allahu në të shkëm e njësue, me fjatë e tua. Allahu në të shkëm e dhe përëndane. Allahume të shkame njësue me të mbrëndshme në tanë. Mojni men kjo shumë rëndësie e mbrëndshmeja edhe me të jashtë më në tanë. <coughs> Zdo të gjithë që është e jashtë me june. Qofte ajo talje. A ban njëri mu tal me të uhit? A ban njëri mu tal me disasinë që Allah i ka ndalu e? Në ban? Nuk është e diume. Qofte e fjalve. Qofte e dhe prave. Kto duken edhe gjithka që është mbrëndsh po shpëritmenton natë botën të vogël që e kemi na në veti, që është ajo 99% e jetës tonë, që jemi të çojmë në lungë uri e rahatie e jetë këtu më radh, që ajo duhet të ndonë pajtim me Allahun subhanahu wa ta taala. Por më kon njëri ibadat qi, por më kon njëri rob abd i Allahut. Funda Allah subhanahu wa taala, kur ka përmendergjumen e bej sallallahu alaihi wasallam, e ka përmend në gradën më të lartë ibad. Rob Rabd vet, i ka qëtë Allahu Subhanahu wa ta'la. Ta Kjo është të badet? Të cilët pra i besojka në Allahu Subhanahu wa ta'la? Ta e në fshehtas. E dhe kër janë fshehtas, i besojka në Allahu Subhanahu wa ta'la. Ta Së nimi, i pegamerit toën sallallahu alaihi wa sallam që i ka ardh, dhe zi, a kanë që sahabat e dhe musliman të të ardhëmën të i banë që ata kër janë vet, më kanë musliman kualitet. Kër janë vet, në gajd, ata më kanë musliman kualitet ata me kanë një pajtim me Allahun subhanuhu te ala me kta e kuptoj ne vrasni se çdo gjat që Allahu e ka ndalu edhe nuk e do te kontrokto çdo gjat që Allahu e ka ndalu edhe nuk e don Allahu subhanuhu te ala a mundet me kan ibadete a mundet me kan ibadete si Allahu e don edhe edhe probleme me haram a mundet njeri me piraki them se un jam te bue ibadat a mundet njeri me shu muzik edhe ndjuk muzika ibadat a mundet njeri me rozina them se kjo e ibadat nuk mundet splanotkë. A mund të njëri me punuar me narkotik, edhe më thon se unë jam duke u bog haer me këtë, s'u mund të punjer. Ne qpranota Allahu subhanahu wa taala, që kullnje. Prandaj, duhet të di se çka kanë ibadet. Edhe njëherë më thon ibadet kanë çdo gjë që Allahu e doja dhe palçika, rreth veprave, për fjalvë, për jashtë edhe për mrena. Kjo ka tra sinonimi me jashtë mrena, vepra fjalë. Kto janë, duhet me kon pajtim barabar me ata që Allahu e pëlqen. Allahum nëse nuk e përqen, nuk kam mundësi me kona jo, ibadet. Nuk kam mundësi me kona, ibadet, dhe nuk mund është me adhuru, Allahum subhenu të ta talë, si me realizu këtë ibadet? Ibadetin dhe njësimin e Allahum subhenu të ta talë, besim të talë, duke me aplikuje, duke me implementuje, duke me realizuje, përme qëkajt? Përmes asajt se mës të gjenë Allahum robin e vetë, تي مو مسناجين اللهم نسنشينا الله وكدارتنا سيت داجين اللهم نسنشي اتقو الله وكد الله جل وعلا اطر كنفطراس كييذرو الله نصاب زيبرشي كييبو نسكييبو شرك الله ونرويت كي داك اللي فايس نسكييبو كفرت مع اقتشارت كي داك اللي فايس نسكييبو شرطه موغل الله انك يذروهم ما كيسينايا هذا غير هذا خصو مراد edhe këto janë disa prej seneve që Allahu Gjellala i urejka pas ka Allahu në dunja sene që i urej pas taj, një meselit tjetër meselit e ditë është këj e badet adhurimi Allahu Subhanu wa Teala është i ndërtumë në dy rukën dy shtilat, qka rukën rukën gjojës arabe i thën shtilat dhe, to, pa, të e shtilat qoshë qika aho, gjami e ka 4 shtilat dhe, po në katër anë katër, në katër qoshë, 4 shtilat Një ibadet, namas, që kanë është t'i jubë? Aki një ibadet, namas pa sejgde, namas pa ruku, namas pa kianë? Këtojnë arkanë, rukënë, mrejnënë, edhe ki ibadet i Allahu t'i koddysejnë. Di arkanë, monumenta. E para, gajtu l'mehebë, kulminacionin i dashuris t'i adrejtojshë, Allahu t'i. Në këna dashnije, po, t'i më që përdojshë gëruën, fëmijen, veturën, jetën, imidjin t'anë, edhe kështu më rafë por azotin tan, takriusin tan. Wa gayetuz zulli wal khudu'i lil mahbub. Ethe kulminacioni e anshtrimit ya bash Allah. Me këtë dishenë, realizoni banëtin. Demon kulminacioni i dashnishtas, kulminacioni i dashnisë Allahut, është se ajo që e ka dhënë Ibrahimit alayhis salam drejt Ismaile, e ka dhoshë? Para më non Allahu me ta dhënë Allahu një diar, mas në Allah's vezë. S'ka gjal. Në Allah's vezë i ban, mas në Allah's ta jetë. A dhe Ibrahim alayhis salam Allahu A edhe Allah Ibrahim Po, edhe Ama kjo dashni nuk met mes Allah dhe Ibrahimit Edhe këto pu dojkan Këto dojkan, njajan Nuk met qkaq Por duhet me dalën vej për diqka që mu pa e o dashni Allah Ku pa e dashni Allah A jo dashni Allah U pa në e theri në kurbanit Me theri dhe gjerit vet Duhet mu pa pa tjetër dhe dhe dhe jash Mu manifestu duhet Me u pa pa tjetër Rukmi كيف تقول لك ريسورة؟ يأذرين من تأله التوهيد من جلوانك غايته لمحبة قلمناسيوني داشنيس قلمناسيوني تماماونا نكثم توقا وماء اللي ارتا أكلنا نقول ملأسيون؟ قل من يسينك أقول ملأسيون؟ أقول ملأسيون؟ أقول ملأسيون زدهير قل قل من يجانكيون قل من يجيون قل من يجيون أشخان جيهادي في سبيل الله زدهر قل من نبات Edhe besimtari të menjëdhe dashnin që edhe, Allahut, Allahu na ka dhënë neve, duhet më drejtu, drejtu Allahut, kombinacionin e dashnisë do të më drejtu Allahu subhanahu. Andaj Allahu xhallala e sprave Ibrahimin alayhis salam. Wa attakhadallahu Ibrahim khalila. Allahu e ka marrë Ibrahimin për dost. Kur e murmur dos, kur ai e manifestoi e çit ia dashnin e Allahut, edhe e murthikën. نوند ربو وحي اندرا بارامتر اندر الشفوديه هذا امر من فرجالين هذا اي برايي من بواسطه اي برايتي سيكانو كفرت هذا realizat باست الله جل وعلا تريون سي ياكاسيو وفديناه بذبح عظيم يقصدني من اجل تتر داشن وما ت هذا كافر ركن الله سبحانه وتعالى ماكتا دوما الله جل وعلا نبل برصفرونس ورغن كوبرراهيم عليه السلام Allahu juajë do të me senet që na provon me seancë që ne ai doja tëoti afri. Tamam? Edhe nëse mirët grafikon tabelë, ato çdo njerëz prej njerëve mund të bëni grafikon në tabelë vetëm se mesenë që i don. Ta ta ta ta ta ta ta. Ekso merog. Ne kurë s'u dënje njerëz që më me detajs, po në detajs për njerëz, po më edhe shumë i doni i doni në derisa bon rropë të, të i do vet vet. Apo rropë kultove vet vet çika pra këngtarve këta ata ekipave që kanë ngjyra që i pëlqejnë edhe këto me radh, emblemeve që i kanë edhe mbushjen azemrën e magmata. Edhe yakad afrod ky raf kulmet. Edhe shohmë një rasë dorit, no. Ço pa bon. Ço pa bon, një rasë për çto? Kullet vet. Besimtar i duot kulminacionin apo ruknin kresë ose tauhidit Allahut me me me ja huwa Allah subhanuhu teala. Zoti i dall. Aiçi na krijoi, aiçi na fali Po mali mandenia se eh tauhid ya allah ibadeti ya allah ti pas ka diroqra di shila e para kana se ka boi me dashnia na dashni kemi sa me poshumizene rostave nuk dout me bosi kafshna nuk dout me bosi ku disa njerze qe me shikimin e par dashurohen me diçka e pastaj bona te rabi chasar njerë te perdit me njerëz qe kan hekat shomta kan kriza shomta mos u ban si kur ai fmia kush elakmon mos u ban si kur ajo njerëka që e mërë thmijën për inanës edhe e lakëmonë dhe mendonë sa e do njerëka, jo musuban kështu me kësi dojësene për adhorejë Allahu në gjëllëvara ewellenu e akhirën, fillim dhe fond banu me Allahu në sahër ta qëj Allahu nika datë kjeq apo tasirë dhe të mirë tyje këjrihi wa shërri besojë sahër Allahu subhanu wa ta'ala dhe banu rabë Allahu gjëllëvara Allah i dhazini nuk kamun si njeri më barë rabë i Allahu As të uhidin Allah As shahadetin me thonë të manës i duhet As mu përgjasu me musliman të parë Sahabat e pejamerit Sallallahu ari vësillem Diri sa njëri Ta arir kubinacionin dhe shnis ta këtë Allah Allah kërë sahabat e pejamerit Se sënë kam sunë me dresën e pejamerit E sënë këtë sene I kanë zonë romakt I kanë zonë persiant I kanë marë shkjetë mi prej Copa të zopa e këtë më rath Ata Ata i kanë pa ndër Me u prej mu të së Okon sok iperamer tani sotu sala. Ekan zan rob. Po ekan zan rob. Po trasmetu si skum parabak mes xhubebe. Ekan mar xhubebe me prey me kasit, me mar haken se vakavro dis aprai kemloi vet vet na lufta. Edha te kan post registrin vet por me zon e mi bo atentat edha me prey edha me cit haken me me, me sharu kat brenga ngen den bos. Nezem rana vas sikur si normal njerat kan mlof tmadoj, ket mlof ketmloi ndoj me shuk e kënë marrë me prejë, pas te i kënë thonë, akë ishe pas me rakë Muhammedi më konë këtë? Akë ishe pas me rakë Muhammedi këtë në vend të ne me konë të tajë, me dine, Allah i ka thonë s'kisha pas me rakë mithrejë, me mi hinkanë Muhammedi nëse. Kura gjithë kjozë të zni? Kër njerë ja rrinë kurminacionin e dashnis nënda Allah dhe penamerit, anë i së të në të nëse. Këta e kënë su, ka pas beduin të sahabët, sahabët fakultetet s'kën të pas, Ama kulturë kënë pas, ama menë kënë pas, ama fejë kënë pas, ama takë valë kënë pas, ama njerëzi kënë pas. Këto termet fundit që i përmena, këto në kore e sotit, shumë pak më në që bëjë gjithë të njerëz. Njerëzi, a, sot, kulturë, a, sa, civilizimi, sa, menja, sa, kënë pas, me indirekt të tjelët. Ta në të tjë kënë pas, shkujim rezimi, është meselit tjetër. Meselit tjetër është kjojtë. A ta njerëzi Allahu mënë të në mëdashët. Nëse kujteni më dhni në Allahutë, nëse kujteni dhënë ti që fa që adhënë Allahu i uverë, atër njerë i sama shumë, wa in ta uddo në njëmëtë Allahi, la të uhësuha nëse i nëmroni. Thimela që fa që adhënë Allahu, s'keri mundësi me nëmruet, s'keri mundësi me aritë nëmëri në asë, kur njëherë. Dhe të më përmesë falemderimit, dhe njohjesë, dhe numërimit të të ndynia kur dikos para njerëzve do vënë me njëna kanë përmendën një fjalë të në mesojë të traditall Jubilati le kulub ala hub men ahsana ileha zeymrat e njerëzve ankriu çka çto çka thonë ka valla allahu mese roj teknike tash roj mekanizmi kanë zemrat tona ala hub men ahsana ileha kush do mir te dota makine kjo disa komunice të Vatikanit më po mir apo komunice karitasie e e më grande të Kosovës po bë kemir karitasi kristare Como um cimã sombiu bomir, tene cuidado espia só. Como um cimã sorrou simio bomir. Tenha cuidado espia só. Como um cimã sultou no bomir. Como um cimã partia no bomir. Tenha cuidado. Andai, maaman. Man ahsana ileik. Aitni ka bomir, diessa na Allahu ka bomir ati. Pormiatas hierarkish sahar Allahu subhanahu wa ta'ala, por Allah subhanahu tu yi aridash me save pena ma Allah. Porque não é dele save pena. Andai dueni dia ka Allahu jale wala. Feia islama nu koch fei cristere. Nuk ka shfarci popi mori ditë të fol gjinat as hodhasim të fol gjinat as atë që e mbledhçi eki pri gjinahit në zemrën tonë smonat kur një herë hodha për falia yeah. smonat asni hodh me falata monosh drejt ma Allahu ndan ti me falata gjona monosh te drejt ma qfllakën tonë çikë dashni këtu apo ça dashni drejtoj Allahu zemrën tonë qocitë tua mishin ton pandem Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka manifestuar dashninë Allahut kur ni gisht Jes plagos Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lut. Ishti vaj normal. Ja. Certo, esattamente ditemi come viene. Vargjo shumë. Qalerva shumë këtu. Me çka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam uralaxo, all in anti illa usgu'un dumiti wa fi sabili llahi ma taqiti. Nuk jeni gjest, vetëm se një gjest që e xhakos në rrugën e Allahut. O fi sabili llahi ma taqiti, kjo t'ka godit ti në rrugën e Allahut. Kështu manifestonin dashnin e Allahut subhanahu wa taala. E dyta, mos haroni Mos haroni, se vetëm në fejtë islame, vetëm në këtë të uhit e këtë i e këta, e donë Allahun i frigojshë Allahut. Rukë një dy të gajetur dhullu e l'khudur, kujminarësionin e nënështrimit, Allahut rejtëve. Mos u barab i poqështër. Mos ju nënështroj njerëzë. Mos ju nënështroj njerëzë. Këndaj vëllatni, kjo punë e nënështrimit, kjo punë e nënështrimit, ka të bojë në proporcion, ndaj i dërgumi allahut sallallahu alaihi wa sallam kishte marr besën nga një numër i madh i sahabeve të vetë, nga një numër i madh i shokve të vetë radiallahu anhu me gjmajin ndërtoj edhe ebu bekri që gjatë jetës vetë besën e këndon po të jatë nga besën nja rasulullah se na gjatë jetës tonë kur njëherë prej asë një krejesi nuk do të kërkojmë asë gjahë mëri absolute që së të thotër në svetusi Në omni prej sahabive i Bike shekopi pa i Devës, pa i Devës nuk qalet me zrip, por me ulni Devën pa me zrip. I Bike shekopi unioni me tyne, ai nuk i thoi as njërin prej shokëve nga të nata. Nuk i thek kurrë. Por anë kë Devën, zbrethe e mirkë. Mund të më thon për jashtë kjo çvendëri e shkandjo. Ata kanë realizuar këtë bestë pe anmer sallallahu aleyhi ve sellem, e anë kjo nafile, sikur nafilet që i fat, sikur namaznat që i fat. Ki është nafileja e tauhidit? Ki na rroken. Sa e pakët punës në ushtrimit قاضي سا بيكا چي نو گوزون بسنتايو نو شتو كريسس سيدت چي مونا دوتو اللهم تي مي مي مي مي تي ريتو سيدت چي مونا دوتو الله كوش مير پيتشنوش مير سنوش اواجت ماينارت دكتور كوشا موسي مير سنوش كوشا مونسي مير سنوش وتا ماينارت وتا الله جل وعلا واذا مرضت فهو يشفين كورت سموها مون كوش مشنوش الله جل وعلا اللهم امشنوش كورت اغهن ميروگن كوشم دريتون اللهم دريتون مو Këja është kulminacioni i nëshrimit Rukën në të uhit, shtyru në të uhit është Ta dishtë ti në nëshrojshë Allah Ma një menet paren Shtyba e paren këna dashnija Kulminacioni dashnis Jo të lifa të dashnije Ma një menet për Nga se sot shumica e musliman dhe argumentor në ata Po na e dojna Allahum për ketë Me cilë në dashnijet datë? E dojnë me dashnine njërnje dhe juventusin Me dashnijet juventusit Allahu dhe juventusin njët A, a më n Allahu Allah Allah Allah Allah Allah Allah dhe hobi vet, njajt. Allahu dhe slika qimrej dhe, njajt. Kjo në shirk ola zni? Kjo në shirk? Kjo qonë shirk? Kjo artak lëk? Allahu dhe baba në në njajt? Par të që qëllim? Aba më kënë? Shirk ha. Allahu dhe nana. Mëmën shirk ha. Mëmën kërë Allahu me nana në në në bërë shko. Allahu shpër më gjithë. Allahu dhe hoja. Mësë e nëndë janë e fjarën e në njëllë pre njëzë që thatë. Allah në dhehoja në barabar Kërdi ka Allah në dhehoja në barabar Nuk ban më dhajshë, Allah në dhehoja barabar Allah në dhe shehi, Allah në dhe filmat, Allah në dhe hobby, Allah në dhe profesioniat Njerëzësën e lojën punën e vetë, e kuptojnë, u dhëzojën e kuptojnë se uteshka me lan punën E odhush me lanë Se sahabët kallën së ne makë më dhoja, Allah zi Sahabët edhe Muhammed e Rizem kallën së ne makë më dhoja Kallan pushtetin, kallan udhësin, kallan parlamentin e mekkës, kallan gjithët gjithët gjithët që kanë pasë, kallan tokat, vendin, shpijat, familjit, gjithët që kanë pasë për kanë, për Allah, që se në konë buda bëzë, jenë konë të mëqë, jenë konë të bukur, jenë konë me emër, jenë konë me namë, i kanë dojë gjithë, ama i kanë realizua rukënit të uhidit. Porë arkend, rukënit kresore, të të uhidit Allahu subhanahu ta'ala kanën gajëtul mëhabbe, Kulminacioni i dashnisë, tadush Allahu an-maximum, edhe kulminacioni i nënshtrimit ndaj Allahut subh. Mos i harroni këtë. Dashni me nënshtrim. Dashni me nënshtrim. Sa doja? Noshte i nënshtroan njerëzit shefëve të partive. I nënshtroan shefëve të Masonëve. Sorosit i nënshtroan, ama u rrengt më zemër, apo? A beson ta urik kur fal namaz, kur bjeshtje? Ti bjeshtje Allahu subhanahu wa taala, a matë? Ti manti, ta jose, ti knaut çshmat nënshrimin e Allahut. Besim tali luftan rrugën Allah, të lagosët, a po, sahabët në për Amirët së sëllëm, fuzë të u më rabbi l-kja'be, i ka hien janëit për tëne këto, që i gjitha ka thamë, fitova pasë të zëtën e qabësë. Fitova, që i shka fitoja e, me fitu plumin, fitove, ka fituaj, se i ka bashku dashnijen në në nështërinë. Kur te, ga ditësh në rrugën Allah për di shka, që Allah të ka urznuaj, kësh në nështërin, ju kë nështrua Allah të. Allahu të qoblihu me mesën, ti e kuan shtu. Allahu ka ndaluar me një gjë, ish në se. Ramazani, kjo, e na hyen bie, kjo, më thon dikush për njerëzve. Më thon dikush për njerëzve. S'ka me paisa. Çi po, ti po prenotope, po. Ti e prenotope. Po prenotope. Amba Allahu ka thon, ti e dha Allahu një levare. A kuptoni këtë manat të vitit? Kuptojm këtë manat të ibadetit të Allahut, fen, edhe namazrim, kupton, edhe namaz, kupton, edhe jihad, kupton, edhe en-shahadat, kupton, çdo 50 Islamit. O sallallahu alajhi wa sallam mbi profetin tonë Muhammed, qoftë ai i kënaqur, ne lutemi, elhamdulillahi Rabbil alamin.